Psalmul 149 Al gliei neamului. Doamne, glia străvezie a neamului, ca o viță suavă, peste creștetele inimilor noastre, prin Duhul înțelepciune ai păstrat. Doamne, glia străvezie a cuvintelor credinței, prin Duhul bunei credinței. În gurile cugetilor noastre ai semănat. Doamne, glia străvezie a cuvintelor limbii străbune, Ca o rădăcină înfiptă în aerul plămânilor noștri, Cu Duhul înțelepciunii ne-ai dat. Doamne, glia străvezie a neamului, Cu Duhul tăriei adânc în măduva oaselor, Ca un mugur de lumină, Nearat. Doamne, glia străvezie a comorilor spiritului, prin cheile Duhului cunoștinței am luat. Doamne, glia străvezie cugetului, prin poarta tăcerii, cu Duhul Sfânt să o cunoaștem. Ochii minții ne dezlegat. Doamne, glia străvezie ascunsă în sângele verde al brazilor, neamului, ca o mireasmă de tămâie, în nările gândului am aflat. Doamne, glia străvezie a neamului, ascunsă în carnea pământului, în grâul pâinii, ca o hrană a spiritului a intrat. Doamne, glia străvezie a neamului! Ascunsă în crucea trupului, cu duhul temerii de Dumnezeu ai despicat când ne-ai cercetat. Doamne, glia străvezia neamului, cu smerenia genunchilor cugetelor ți s-a închinat și psalmul de taină ți-a cântat.